Itxasuko egia Urezko tximeretarekin saristatua da bere irigintza plan onari eske jatik Urezko ostrukal lagialdi ekologikoan burua ondarean gehien sartu duen egia Donibane loizune izanda hiri barnean eginai duen aparkalekoarengatik eta Urezko karpabergiz, egin dituen ekintz mutu egon den erria miaritzeda hautatua izan bere Urezko isiltasunarengatik dio bizik Notak ola banatzea te den lesio emale galdekin diogu Simon Lastiri biziko kideari. Ez guk ez dugu ostea hala eta nota horiek aldatzen aldira dira eta kun nahi dugu pixkat akuilu moduan sustatu hautetxiei eta populazio zibilari ulertararaztean larjealdi klimatikoa haut etxeek badutela egiazko erakina. Udalelegi batzuek ari dira bide onean, eta beste batzuek ari dira gibelaka da moldi jingajiko batean hori plazaratzea hainbeste jende sensibilizatzeko. Ikusteko da orain erriko txek kondutan hartzen dituzten xari horiek, hau zapetzik etzen zeremonian, baina asoantapare batek beren burua gehtara dute eta hitza hartu, mugeriko alean febrie eta kanboko benzan goitino, kesu ziren beren erriak Ugezko Ostukalendako nominatuak izan ziren, Kanboren kasuan, Marieniakolugak ezbait baituuzte laborantzarendako babestu goitinok do mailia atemaiten du gaibaar hogi mugatzea erriaren ekintza ekologikoa. Ce que j’ai regretté ce matin c'est que toute l'action municipale de, de Cambo de l'équipe en place soit vue par le seul prisme du problème des terrains marina. Euh, Aujourd'hui je trouve que Bici ne fait pas son travail et c'est ce que je suis venu dire. Aina bizzik preseskin Marieniako lugendako du nominatu kanboegia eta hortaz ez du deus gehit na izan goitinok. Ez un, un problem konu debatuan, zirkan bo, jeteran rajute da zu. Ipare Euskal Herriko errigu notak xarean ezariak ditu jada bizimugimenduak, denek begiratzen alditugu bizimugi.eu webgunean.